Quero cumprimentar a senhora presidente, membros da mesa, colegas vereadores, pessoas aqui presentes na noite de hoje, em especial aqui o Celso do Congelados Classe a, que veio aqui estender um convite a todos nós vereadores para um evento que estão realizando no próximo dia 5 de outubro. Congelados Classe a, uma empresa que vem crescendo a cada ano, e quero estar presente neste evento, lá dia 5 prestigiando esse evento e é importante que o município também esteja dando força para esses empresários que já estão no nosso município, cada vez mais investir mais, tá a nossa secretária Adelar aqui que está aí fazendo um grande trabalho, também quero cumprimentar o secretário Amarildo presente aqui e os demais, e também os ouvintes da Rádio Itacoara iniciou agora na última sexta-feira o 13º Acampamento Farroupilha, na sede do Favão Gaúcho, um evento aí já consagrado em nosso município, onde as famílias se reúnem, vão lá tomar seu chimarrão, fazer sua boia campeira, conversar com os amigos e cultivar nossas tradições. Também um momento onde as nossas escolas também têm a oportunidade de levar seus alunos lá para pegar conhecimentos do que é a tradição gaúcha e também aprender um pouco da lida um cabelo roupilha esse ano tem como tema a mulher gaúcha e bem como frisou nossa presidente, esteve o patrono desse ano, César Oliveira uh, no seu discurso falou, elogiou muito a mulher e referenciou a mulher que a mulher não é corrompida ela tem opinião isso é uma grande verdade e a mulher cada vez mais está ocupando seus espaços Temos um exemplo na última eleição em Taquara, a população elegeu uma grande parte dessa da bancada da Câmara de Vereadores mulher, né? Mulheres que estão fazendo a diferença aqui na nossa câmara. E é isso que a mulher que o Brasil precisa, e as pessoas cada vez mais honestas, não deixarem se corromper. Também aconteceu Uh, no último final de semana, no último domingo um lindo desfile aqui na Avenida Júlio de Castilhos uh, onde deu um grande público prestigiando quero aqui parabenizar a administração municipal por ter dado essa oportunidade a aos alunos que estavam preparados para desfilar no dia 7 de setembro mas em função da do, do mau tempo foi cancelado e a administração mudou agora para o último domingo E as crianças, os alunos se preparam durante todo o ano para poder desfilar no dia 7 de setembro, né? Então, domingo foi dado essa oportunidade. Quero aqui parabenizar todo a equipe da Secretaria da Educação, da administração que organizou esse lindo desfile e também parabenizar a população que também veio à avenida prestigiar quem estava ali desfilando. Isso é muito importante também, a participação da comunidade quando o município realiza algum tipo de evento. Também quero aqui salientar uh, que nessa semana passada houve um acidente na assinaleira do, do Tatim, né envolvendo ali, parece quatro veículos. Há um mês atrás eu tive aqui nessa tribuna cobrando a Secretaria de Trânsito para que tome alguma atitude em relação àquele cruzamento ali, que realmente é muito perigoso. Então, tá aí a prova de que realmente é perigoso, né? Aquela travessia ali, primeiro com picada atravatar. Tá mais do que na hora da Secretaria de Trânsito tomar alguma providência naquele local ali antes que dê antes que aconteça o pior naquele cruzamento. Então, esse acidente foi um alerta mais uma vez. E para finalizar aqui eu quero Uh, parabenizar também o grande trabalho que está fazendo o Amário. Hoje ele está presente aqui na na nossa sessão a uh, agradecer por ele ter compreendido a necessidade de manutenção da estrada do Breno Pickle lá na localidade de Oceito Cavalo. Eu sei que foi uma parceria entre a Secretaria de Obras aqui de Taquara e a Secretaria Distrital da Vila Teresa que consertar aquela estrada lá que foi tanto cobrado por nós vereadores, tá? Seria isso, senhor presidente, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Próxima vereadora a fazer uso da palavra, vereadora Carmen Solange Kirch da Silva.